és akkor kezdjük Imédias Resz, ma 2019. szeptember 30 án 5 perccel 7 óra után. Udakey Fejjancsi, minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala műsoda műsora. Későszi időben, vagy késő nyári időben inkább jó idő lesz, most éppen... Kedvezőbbnek tűnik az összkép, mint amilyen tegnap délután volt, aztán estére megint kiderült, de akkor már a nap kevésbé süt. 15 fok körüli hőmérsékletben ébrednek, már mint azok, akik a szabadban aludtak, akik pedig nem kint tapasztalhatják ezt. 0614890999 és 0636771161 ennek a 14 éven aluliaknak nem való műsornak a két elérhetősége. Olvasom. Azt mondja, hogy elhúny Szekú József Muhás kormánypárti polgármester, aki már két évtizede irányította a várost. A város holapján megjelent közlemény szerint az önkormányzat saját halottjának tekinti. A ma a tragikus körülmények között elhuny polgármestert, akinek temetéséről később intézkednek. Arról szól a fám, hogy egy borospincében lett rosszul és már nem tud kijönni. Ez múlt hét pénteki hír. A képviselőtestülete ma tartotta volna utolsó testület ülését, tehát múlt hét pinteken az önkormányzati választás előtt erre Szeko már nem érkezett meg. A választási iroda nyilvántartása szerint Nóhácsot csak Szeko József és az MSZP jelöltje Csorbai Ferenc küzdöttek volna a polgármesterséget. Szeko halálával így csak egy ellenzéki jelölt maradt. A kérdés evidens. Vajon mi a teendője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 kizárólagos jelöltje a polgármesterségnek. Mit tennének Önök? 06148909999 és Egy Belátom, hogy így 7 perccel 7 óra után ez nem könnyű. De nem elég kell egy látszani, annak is kell lenni, és hát az a helyzet, hogy... Sok kérdést megoldottunk, soha nem volt ilyen jó dolgunk, néha az ember mégis érzi, hogy 06148909999 és 0636771161. Milyen engem is foglalkoztatott régóta ez a visszalépés vagy nem, teljesen egyértelmű hogy vissza kell lépjen tehát ez, ez, ez, De mi, mi, mi az az erkölcsi palancsolat ami önt erre irányítja? Sport ez gyakorlatilag nem erkölcs inkább sportszerűség számomra tehát olyan versenyben nem indulok el ahol a, a rajtvonal előtt elájul és jelen esetben sajnos meghal az ellenfél, akkor nem indulunk el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 Mint ha, ma, szájér... ha magamat hallanám. Ugye ha az ember fölhívja, az gyakorlatilag olyan, mintha fölszólítaná valami olyanra, olyan. amit vagy megtesz önként, vagy a többinek nincs Igen. értelme. Egyetértünk. értünk. Mennyire kíváncsi? Arra, hogy ha -e az mszp Igen. Nem. Egyáltalán nem, én nem vagyok kíváncsi. Erre az egész társadalomra már nagyon régóta nem vagyok kíváncsi. Rettenetesen szomorú vagyok. Mégis felvette a telefont, tehát azért azt gondolom, hogy jó érzéssel történél ebben a szomorú helyzetben. Uh, álljunk hozzá ilyen optimistán, igen. Melegán. Ja, hát valamiért, felvette a telefont. telefont. Jó, ja, én önnel foglalkozom. Nem. De ez egy alapvető egy, egy kérdés, ideje. nem? Persze.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 Bocs volt, igen, nézés. nézést. És most uh, Mészáris, Mészáros Lőrinc, geniálisan. Bát, illetve nem értettem, hogy idáig miért nem csinálják. Van, végtelen pénzük van. Most már krumpli osztás mellett erre is jut energiájuk, figyelmük jobban tanácsadójuk, mint idáig. Jó, de a, kérdé... vagyunk, és a, a kérdés, soha nem kérdés változatlanul áll, végighallgattam. Meg kellett igen? volna, hogy tiltsák, mert ugye megtehették volna, hogy ne. névtelenséget kérjenek. Ez kellett volna? Részletkérdés, abszolút részletkérdés. Nekem, hogy Mészárosik úgy adnak-e pénzt, hogy megtiltják, hogy nyilvánossága Tehát ha nem mondani. tudja, hogy ők adták, akkor ezt a szöveget sem tudta volna elmondani. Igen, de nem lenne más a véleményem az egészről. Nagyon sajnálom a családot, hogy ilyen helyzetben vannak. Jó, de hogy... nem tud róló kritikát mondani akkor, hogyha a tevékenységükkel sincs tisztában. Tehát ha a jótékonyságukról nem tud, akkor arról nem tud beszélni.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 061 4 9 9 9 9 és 036 7, 7 1 1 1. John was the science in the home. Late nights all alone with a test oh, oh oh oh Maxwell Edison, majoring in medicine, Sir. 4-8 sőt, 48 8 elmúlt egy perccel. Lennének egy kicsit aktívabb. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolnak. Van három terület is, sőt, annyi mennyi égen a csillag.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 Mit gondolnak a Mohácsi egyszemjelöltről? Mit gondolnak a Fidesz arisztokráciájához, vagy oligarha rétegéhez sorolható két ember adományáról korábban Tiborz most, Mészáros Lőrinc?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 diktál, ha egyáltalán diktál az önök erkölcsi érzéke, ha egyáltalán van így reggel 7 óra 20 perc önöknek erkölcsi érzéke. Mit gondolnak a pénzadományokról? Mit gondolnak Wittinckhoff Tamás esetéről? Mit gondolnak arról a fotóról, amit Karácsony Gergely Tóth Csabával tett közé, hogy egyrészt mutathassa megbonthatatlan barátságukat, másrészt, hogy mindenki tudja, hogy nem a Republikan intézetnek a Tóth Csabájáról van szó.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 www.pathajtások.hu benyomod, és akkor rögtön ott lesz az első hogy az videó, is ott van alak, nézd lejjebb-lejjebb videóit. Az első az, az, videó, az a kongressz, Orbán úgy feltüzelte beszédével a magyarokat, az első. Hát, én nekem, be, nekem ez bejött, ott. akkor keresd meg, hogy nekem ez jött be rögt. Jó, rendben Oké, jó. Ez tényleg elég borzasztó. Igen, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Ma e, a gondolom, hogy nem szükséges, hogy Mert? Ha egy, mert egy olyan ellenféle lát van, állna szemben, aki hasonló erkölcsi magasságban lenne, nem hiszem, hogy ilyen, ilyen kegyet kellene gyakorolnia irányában az elmúlt 9-es sportszerű magatartás. Szekui nem tudunk semmi rosszat. E, azt gondolom, hogy annak a pártnak a színeiben van, amely e, akár karácsonyal, akár bárkivel szemben, aki a hatalmát e, esetlegesen bármilyen formában veszélyezteti. Kegyetlen, erkölcstelem módon. Oké, de ezen az nem. alapon az, innentől az összes. Erkölcsi, innentől kezdve erkölcsi kérdésként föltenni azt,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 Azt értsem, meg, miközben ön az egyik legértékesebb hallgatóm, azt a benyomást teli, hogy három ember hallgatja a rádió és ha ez igaz is, akkor ezt így ebben a formában nem rakom ki az ablakból. Jó reggőt! azt már lehet tudni, hogy karácsony felvétel hol hangzott el, mert ő nem tudja, de mindenki már tudja. Igen, igen, igen, igen, nem hát megértel, csak önnek nem volt kötelessége olvasni. A parlamenti képviselő, a képviselőházi irodában egy elnökségi megbeszélést vet föl valaki. Hát ön elhiszi ezt. Elnézést, itt most meg kell, hogy álljunk. Ön mi alapján hiszel bármit? Szabó Tímeon hát, mondta. Mert ezt. láttam, hogy igen, láttam, hogy kiálltak. Hát ezek olyan igazmondók, hát nagyon Mármint, hogy ki az igaz? Hát, azt, amit már. én mondok, az mi alapján hiszi el, vagy sem? Hogy a nem, nem jaj, mondom. Jó, jaj, van, hát kész, itt vagyunk. Itt. Tehát azt értsék meg, hogy ilyen nem volt, amikor a key fejöncsi Hogy oda érdemese visszamenni, teljesen fröösleges kérdés lehetetlen.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 Nem venném el a további a kedvét, attól, hogy betelefonáljanak. 061 099 és egy hat Karácsony és a szöveg. Orbán Viktor és a népszabadság. Vittinghoff Tamás és a szexvideó. Az Álva maradt. Mohácsi jelölt. Zente adománya. Már ötnyel tartunk. Valaki küldött még egy hatodik ötletet is mindjárt olvason. De ez nem. 061 489 99, és 0367 hét, egy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 politikusok, ott van-e az egyetlen álban maradt jelöltben, sose voltam polgármester, jelöltem is leszek, hogy ilyenkor mit diktál az önök erkölcsi érzéke. 061 és hat hát lehet, hogy bármit diktál, de nem telefonálnak. Rossz májú megjegyzés lenne, ha azt mondanám, hogy volt itt egy-két olyan telefon, hogy az ember örülhet is annak, hogy nem telefonálnak, de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 Nincs az a Michelin csillagos étterem, amire, ami rendelkezhetne vele. Az, hogy önök nem élnek vele, hát Istenem. Én a részéről megtettem azt, amit egy Michelin csillagos étterem megtehetett. 06148909999 és 036771161.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 Abszolút, De beszélgetni, tehát a szó szoros értelmében. Abszolut. Hadd meséljem el önnek, hogy amikor én eljöttem a Magyar Rádiótól, ahol majdnem egy ásfél évtizedig voltam, és aminek gyakorlatilag mindent köszönhetek abban a szakmában, ha egy létezik, akkor egy esti műsort, egy reggeli műsorra cseréltem. Volt egy, a Petőfi Rádion, egy egészen kivételes helyzetem volt, négy vagy öt éven keresztül minden este a Petőfin, Késő éjszaka egy háttérmisort vezethettem, elsősorban közéleti témákról, és olyan szabad voltam, mint a madár, tehát bármit megtehettem.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 akkor ez az volt, és az éjszakai műsoromat reggelire cseréltem. Aha. Ugye kellett ennek a reggeli műsornak valami vezérfonal, hiszen annak az esti műsornak megvolt a vezérfonala, és valamilyen ismeretlen okból én, aki, én egy zsidó családban nevelkedtem eh, annak az összes attribútumával, az apukám a Kutvölgyi Kórháznak volt a Divztitkára, az anyámnak volt Angivera periódusa, és természetesen 56 után hitehagyottakká váltak, és se az ő kommunista múltjukról, se a zsidó nem tudtam semmit, csak azért mondom, hogy többé-kevésbé bele lehessen illeszteni engem különböző fiokokba ilyen rövid szöveg alapján. Tehát nem neveltek engem arra, hogy politizáljak, politikai párt tagja soha sem voltam. Gyakorlatilag azért választottam a politikát témaként 2000. októberében, tehát bármennyire 19 éve, mert azt gondoltam, hogy ez egy ilyen demonstrációs tábla, az olyan, mint a szomszédok, vagy olyan, mint a barátok közt, ami ott tört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 És gyakorlatilag önnel is ez hozott össze, hiszen korábban föl se betűdött bennem, de amikor volt ez a, ez a most mérjük meg, akkor valami megszólalt bennem a kapcsolati hálamon keresztül. Elértem, ön egyből igent mondott. Igen. Ez, ez... Természetesen örömmel még hozzá. Én igen, nagyra becsülöm az ön műsorait, de nem akarok úgy varolni külön um, És um, az jutott az eszembe az önnel folytatott beszélgetés után,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 polgármester. Ez valóban így van, bár én azt gondolom, hogy mostan lehetne állítani még egy jelöltet, de hát... Nem lehet. Mondjam, nincs rá, nem rá idő. Nem lehet. Erről nem. van szó, nincs nem rá lehet. idő, és egyébként formális is nincs, mert hát lezáródotta. De az a kérdés, hogy annak, aki állva maradt, ez egy rossz kifész, és mert a másik nem legyőzték, hanem meghalt, én. tehát részvét a családnak. Vagy annak van-e olyan elköttsi kötelezettsége, hogy lépjen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 tehát valószínűleg ez az, ami történni fog, vagy aminek történnie kell. Azt kérdezem Öntől, ugye én csak jót hallottam Örről, ugye, mert a... a kevés a, a emberrel gá... beszélt. Ne, hát a Gábor, senki, hát én sen, senkivel nem beszéltem. Tehát amikor azt mondom, hát, hogy, hogy jó, akkor nem olvastam Örről rosszat... E,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 nekem soha sem volt, és erre nagyon büszke voltam, én egy áthallgatott pali voltam, tehát e, bal többség volt. Valamikor, amikor ezt mondták, ma nagyjából kiegyenlített, és arra nagyon büszke vagyok, tehát egy, egyik tábor se bal magáénak, ennek az összes pozitívumával és negatívumával, néhány perccel ezelőtt valaki felhívott, elmondtam ezt a történetet nagyjából úgy, ahogy ő mondta, és azt mondta, hogy hiszi a piszi. Tehát ide jutottunk el.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 Ebben ebbe nem fogok önnel vitatkozni, Apukám annak idején, amikor jött hozzá egy beteg, és elmondta, hogy neki mi a problémája, és neki mi a baja, akkor apukám azt mondta, hogy azt érti, hogy elmondja, hogy mi a problémája, de az, hogy mi a baja, azt engedje meg, hogy ő döntse, ha neki van saját verziója, akkor keresen egy olyan orvost, aki ezt aláírja. Azt kérdezem, hogyha ez a helyzet, amit most leírt, innen hol és mikor kezdődik a visszaút oda, ahonnan elindultunk. Hát ez nagyon jó kérdés. Két nappal ezelőtt valaki ugyanezt kérdezte tőlem, és azt kell mondanom, hogy engem. Éségesen, ha hát nem az, hogy elszomorít, hanem elkedvetlenít ez a stílus, ami itt folyik. Ebben az országban, ahol a, e, hogy is milyen miniszter is Gulyás Gerjem, a mondom, hogy milyen miniszter. E, ugye mindenkit, aki klímaváltozással e, kapcsolatban minden kérdést elhárít le vagy hogy itt a egy beteg kisgyereknek neveszi. Szóval ebben a világban burasztól nehéz. Én egyetlen egy dolgot tudok csinálni, és ezt csinálom is a kampányban. Én erre nem vagyok hajlandó. Én nem vagyok hajlandó senkit személyében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 Hát egy elsőben az jutott az eszembe, hogy azért az ennyi szóba elképesztő, hogy 2019-ben vannak politikusok, akik ugyanazt a stílust folytatják, amit a, és a tévé büszkék rá, amit a 90-es években folytattak. Hogy a választások előtt néhány héttel krumplit és hagymát osztogattak, miközben arról beszélnek, vagy arról tartanak nyilatkozatot, hogy mindig is támogatták a szegényeket. Szóval azt szeretném, hogyha ebbe az országba megint mondhatja, hogy idealista vagyok, naív, bármi más. Ebben az országban nem így mennének a dolgok, hanem hogyha azt magyaráznánk kell a választópolgároknak, hogy az ő van a saját, hogy mondjam, környezetüknek az ügye, a saját lakóterületüknek, a saját lakóközösségüknek az ügye. Vagy nem a Krumpli és a hagyma az érdekes, vagy mondhatom a másik oldalt, aki almás pitét osztogat, nem ez a lényeg, hanem az, hogy próbáljunk már meg végre úgy viselkedni, a felnőtt polgárok lennénk, akik képesek a saját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 Hát én biztos, hogy nem mondok hajmát és krunkített, is se osztottam, törjön le a kezem, nem tudom, hogy fogalmazott. Ja, fél, fél, ugye a dolog arra vonatkozik, hogy lehet egy országnak olyan klímája. Ugye azt mondta annak idején, Balasat tanárról a bölcsészet, a bölcsésztudomány karon, hogy sose felejtem el, azt mondta, hogy ilyen a csárda akustikája. Tehát, hogy a csárda akustikája sor alkalommal megkö meg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 ahogy önfogalmazott, vagy pedig az a hogy megpróbál rajta kislépésekben akár, hogy változtatni. Én ezen változtatni szeretnék. Én nem akarnak ilyen csárda akusztikát, ahol krumpival, hagymával és Pitével lehet lekenyerezni, vagy akár éppen 9000 forintos utalványokkal lehet lekenyerezni a választókat. Rendben van. Akkor hadd legyen egy másik kérdés. Ön nem régen találkozott Tóth József-el a 13. kelet polgármesterével. Azt kérdezem, hogy ön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 E, majd ha beszélget hungar Györgyel, akkor kérdezze meg tőle, hogy mi az oka ennek, amit tudtunk, vagy amit megírt a Facebookon, az az, hogy ez semmi más, mint egy ostoba vicc. Én ezt nem annak gondoltam. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak az az, hogy ugye a népszavaban közé tett felmérésből egy dolog, nagyon-nagyon kristálytisztán kiolvasható.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 mert én a munkával foglalkozom. Jó, ég, a, a, a, a magát, a, a, a magát olvasta a gondolom, a, hogy mit ír ez. most nem értettem, ne, Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy mi, mi, mi, milyen számokat tüntet föl. Igen, de hát most végig mondom. E, Ugye 39%-ra mérte Vattamány Zsoltot, 28%-ra mérte igen, önt, és, kellenni, és ami, ami ugye meglepetés lehet hunva a gyöldek, ezt majd holnap megkérdezem tőle, őt 5-re, Moldován László pedig 4-re mérte. Erre utaltam az előtt. De nagyon őt, halkam eláruljam önnek, hogy én megkérdeztem, hogy ez mikori felmérés, és ezt majd ilyen. hova hogy is megosztom. Ez szeptember 16 és 21 között készült, ja, és ennek tehát, egyedül azért van jelentősége. Mert azért, az csak furcsa, tudja. Én az ön személyét Egyre jobban értem, hogy beszélgetek önnel, de hát azért ne esünk túlzásba, hogy ugye másodjára beszélgetünk, azért itt talán se kéne messze menni következtetéseket levonni, de miközben egy nagyon jó ötletnek tűnt ez a közvéleménykutatás, a maga nemében külös tekintete, hogy ön közzétette ugye a felhívást is, azért volt benne, tehát hogy ezt 12-en aláírják, iszt, ezt írják, itt van ez a szöveg, azért ebben van némi naivitás, Különös tekintete,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 ha ők nem lennének automatikusan Ez így igaz. Már, Ez az így az így. igaz. Én nem erre gondolom. Ez így igaz. Hanem valami másra. Nevezetesen arra, hogyha választópolgárok azt látják, hogy van egy kormánypárti és egy ellenzéki jelölt, akkor azok is elmennek választani, akik mindenképpen le akarják választani, vá, vá, választani vagy ne le akarják váltani, tudom, mert le akarják váltani a mostani önkormányzatot, mert azt látják, hogy több esély van. A három jelölt azt mondja a választópolgároknak, vagy legalábbis egy részüknek, hogy nem érdemes elmenni, mert ők is egymásra marakodnak, ezek ezek elrontották az egészet, e, milyen menjek kéne el e, szavazni. Az egy jelölt meg az a legfontosabb üzenete, hogy össze tudunk állni egy közös célnak az érdekében, bármennyire rosszul is hangzik most a és ez megmozdul olyan embereket is, akik egyébként nem fognak elmenni az önkormányzati választáson részt venni. Tehát ez az igazi kérdés, és ezért lett volna pont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 ez nagyobb mértékben, tehát olyan, mintha a két birkózónál nem a birkózó tudásuk számít, hanem mindenféle, aminek semmi köze nincs a birkózáshoz, miközben egyébként birkózás zajlik. De, a, én a magam részéről azt több alkalommal fölkínáltam nyilvánosan is, hogy legyen egy nyilvános ügy, a a fideszes polgármester Matamány Zsolt és én közöttem, és akkor nézzük meg, hogy beszéljünk szakkérdésekről, beszéljünk szakpolitikai kérdésekről, beszéljünk arra, hogy mit tud tenni városé. Ez nem jön létre. Egy és abból hogy minden... ez nem jön létre, abból adódóan már eleve kényszerpályára két, kényszerül az ember? Én azt gondolom, hogy igen, egy üzengetünk egymásnak, illetve azt hogy mondjam, hogy itt a kerületben azon kívül, hogy van rengeteg Fideszes plakát, azon kívül igazi kampánytevékenység az ő részükről egyszerűen nincs. Tehát nincsen egy jelen, Jó, mond, Mondok önnek egy példát, de ez most tudom, hogy rossz lesz a példa, és nem, nem, nem valamilyen ízé csapda, ha az ember azt mondja, hogy csapda, ugye Freud után szabadonnak, az nyilvánvalóan csapda.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 és kimegy a csatamezőre, és azt a lobogót lengeti, amit itt elvettek tőle. Igen, én ezt értem, csak hogy mondjam, ez nyilvánvalóan én ezt nehezen tudom megítélni. Ne -ne, <ne, én, ne, én csak a jelenségről beszélek, amelyet némileg Pimaszul egymás mellé helyezek azzal, mint amikor önnel beszélgetnek, és dolog, egy és ugyanazon dolog kapcsán, függően attól, milyenek a kérdések, az ember így vagy úgy beszél, és miközben a tények közben nem változnak. Ez így van, de ugye ezek kezdtük ezt a beszélgetést, hogy azért az nagyon-nagyon erősen attól függ, hogy kivel beszél az ember és milyen hangulatban. Jó, hangulat csak a, a csodában már csak nem mond, akarok ennél izébb lenni, és lenni, sz... de nem, nem, nem, ott van még az NMHH is, hogy, hogy ez ugye semmi másról nem szól, mint arról, hogy nincs közszolgálati magyar rádió és nincs közszolgálati hát magyar televízió. Az...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 közszolgálati televízió <coughs> széknyúzokkal van teli a, a sajtó és a ö, televízió, rádió, e, és olyan fokú, hát nem más mondani, agymosás folyik, amiben <coughs> még azok az emberek is megadják magukat, akik egyébként talán nem... Jó, csak közben nagyon szomorúan maga a sajtó, ami egyébként a közszolgálaton kívül van, többé-kevésbé, miközben mindenik függetlennek állítja magát, az lehetséges, de pártokra szakadtak, és azért szívesebben veszt, Tehát mindenik azért inkább sorolható valahova, és ennek következtében az a funkció, az szinte lehetetlen, hogy a kereskedelemben vagy a kázi kereskedelemben megvalósuljon.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 nem döntötték még el, hogy kire fognak szavazni. Én ezen dolgozom a hátsó két hétben. Jól áll a tankja, bírni fogja két hétig? Bírni fogom, igen. <gül> Hajre. Köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen, akkor jövő héten. Köszönöm hallottak. Ezt nem. Valószínűleg a nyolc órás hírek kilenckor lesznek.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 szó volt a karácsonyféle szövegről és annak szöveg összefüggéséről. Szó esett arról, hogy az oligarhiához tartozó, vagy oda emelt emberektől hogyan és miképp lehet elfogadni jótékonysági adományt. Utána holnap fél kilenckor kell elmennem, így ma fél kilenctől Nemes Gábor lesz.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 nincsen kötve a kezük 0614890999 egy és nu hét még két hét A szülősi Györgyi az ATV stábját fogja erősíteni talán október 28-ától.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 8 óra nulla 11 perccel 06148909999 és nulla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 akkor megkapták azt, amit szerettek volna. Az elkövetkezendő 18 percben időnként elmondom, hogy hanyadika van. Fél kilenckor felhívom Nemes Gábort, és kilenckor elköszönök Önöktől. Ez a program. 061 és 06 Ma a 2019 szeptember 30 a hétfő van, 2019-ben nem lesz többé szeptember. Egy perc múlva lesz negyed kilenc. Kópolával fogunk beszélgetni. befejeztük. Such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 Akkor a kisgazda, én még kisgazda színekben voltam akkor, és kisgazda miniszter lett ugye a 95-as Orbán kormányban, előtt a keleti volt az eltotték. És ajánlották nekem, nem is kértem, hogy figyelj, a laktanyákban időnként kellene ilyen édességet szállítani, hogy elvállalnád de Tudod én akkor még ilyen bécsi hogy gyártotta meg egyéb süteményeket, és egy pillanatig nem gondolkodtam rajta, hogy azt mondjam, hogy nem.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 Úgyhogy e ezt mondom erre a dolga, hogy nem, nem semmilyen tényező nem akartam lenni. Soha jó volt nekem ugyaniból onnak lenni mindig. De Ez most erre mondom, hogy, hogyha ha valakinek ilyen dolgai vannak, mint a bicinkoknak, akkor a kell mondanom, hogy köszönöm szépen, befejeztem a politikai fájtásomat, nem csinálom tovább, viszlát. És élem az életemet, a gazdaság életben legyen sikeres bárhol, de... de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 Mint hogy egyébként azt se gondolom, hogy a Wittenhoffnak emiatt um, le kéne mondania, vagy nem kéne indulnia. Nekem egyetlen egy, egyetlen egy dolog jut eszembe Isten igazából a, a Wittenhoff videó kapcsán, hogy akik most ránéznek a Wittenhoffra, azok közül hány olyan van, akikben a Wittenhoff azt látja, hogy látták a videót. Jó reggöt! Jó reggyszer. Szerintem a Orvágy Péter úr nem bír kibújni a fideszes bőréből, pedig nagyon kedvelem őt, ezt az egy óriás libáját leszámítva. Szerintem nincs szépen. fideszes bőr. Nincs fideszes bőr. bőr van, emberbőr van. Nincs fideszes bőr. Jó reggelt kívánok nekem erről. A Wittinkov sztoriról az ült eszembe, hangsúlyozva, hogy egy, nem vagyok Budaörsi, de csak abszolút kívülről látom az ő tevékenységét, de az alapján egy korrekt, inkább jobb, mint rossz minőségű polgármesternek látom, hogy én ilyen őszintén rácsodálkozok, hogy van egy ilyen azért sokat próbált ember, hiszen ő mert nem, nem ma kezdte a politizálást, hogy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 ez, ez, ez, ez valami egészen Nézd, ez ugye, az, azért is jó, amit mond, mert ugye már Péter jó voltából, én most belenéztem ebbe a videóba, és én voltam már egyszer-kétszer masszíroztatni, de úgy felöltözött masszírozó nő, vagy hogy mondják, eh, ahogy Maktör. az a, a masször, ahogy az a nő föl volt öltözve, én még sose találkoztam. Az, ö, az összes többiről meg azt tudom mondani, hogy a szintisztán semmi más, mint az emberi gyarlóság. E igen, csak ez, ez, ebbe, ebbe annyira rossz belegondolni, hogy, hogy mondom, én őt egy jobb minőségű polgármesternek egy jobb minőségű polgármesternek. De, de, de polgármester várjabb, a kettőnek nincs köze. Tehát hogy mondjam, az, hogy ő milyen polgármester is, hogy ő, ő szexuálisan elcsábítható, szerintem annak egyelőre nincs közös halmoza. A kérdés de, de, az... Ragud... Igen? Bocsásson meg, szerintem annyiban van, hogy...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 It, itt, itt jön az erkölcs, és itt jön az, hogy, hogy az én szememben különbség van. De ne Öztem, le legyen. Ja, é, é, oké, ebben, de ne, oké, ne, ne, ne, nem, nem, A Vittinghof és ön között között semmilyen, nem, nem, nem, nem. A Vittinghof és ön között nincs semmilyen különbség. Nem, nem, nem. Nem, tehát értem, amit mond, de ez itt most hárítás. Nem. Tehát értem, amit mond, de az a különbségtétel, amit ön tesz, az ennek a történetnek nem része. Jó reggelt. Jó reggelt. Én viszont budaörsi polgár vagyok. svittinkhov már több mint 30 éve vezeti ezt a várost. Mindenki tudja, aki valaha ment az Emhetesre, hogy 30 éve ez a város, város, hát egy falu volt, tényleg semmi nem volt Budaörsön. Nagy baromságot én, de az tény, de azért a kettőt mérlegörakni, tényleg, amit az előbb mondtál, nem kéne elbotolni. Persze, senkinek nem kéne elbotolni. De, de azért ez alapján most tényleg ne induljon a KDMP színeibe, mert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 A barátnőmmel. Elküldenek nekem egy ilyen, egy ilyen filmet a barátnőmről. Hát azon kívül, hogy súlyosan meg lennék rászkódtatva. biztos nem tennék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 Uh, ugye 5 volt az előző, 2016 májusában, hogy sokat gondolkodtam, lefeküdtem, a masszörnőmmel rosszul tettem. Tehát ez mégiscsak egy kicsit jó. Tehát enél, enélkül nem tehet feljelentést. Tehát elő kell, hogy jöjjön a tényel, ahhoz, hogy feljelentést teljesen. Tehát vagy az, hogy hallgatok. Nem, hát attól, attól, attól feljelentheti, ő. hogy ő ezzel nem jön elő a nagy nyilvánosság előtt.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 Egy meggyengült el, persze, és egy, egy sokkal könnyebben idomíthatóval, vagy esetleg elkezd az zöldek felé orientálódni, és az zöldekkel képes matematikailag ez lehetséges koalíciót, akiktől pedig hát félreért. Amikor azt mondod, hogy a kurd győzött, van. akkor valójában az a párt, ami van, az csak a kis betűvel lehet írni, mert nincs is jelentőség. Nem, nem, hát ez nem, ez nem egészen így van, de Ausztriában a, a második világháború óta két nagy párt,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 és egy FPÖs, tehát szélsőjobb jelölt között dölt el az elnökség, se szocialista, se néppárti nem tudta megszerezni ezt a posztot. Jött Kurz, a csoda gyerek, az ifjú titán, aki egyébként nagyon liberálisként kezdte, a sors egy ilyen furcsa pintora, migrációért felelős államtitkára volt és akkor még egészen más témákkal, és egészen más alapállással. És rájött, hogy, hogy itt valamit újítani kell. Ő tulajdonképpen megmentette ezt a pártat, mert azt mondta, hogy azt kérdezte, hogy kisbetűs a párt, hát nem kisbetűs a párt, most ez egy komoly nagy párt, és vég, lényegében azért megfelel annak az alapvetően konzervatív beállítottságnak, amely assziát jellemezte, de amely assziát attól nem tartotta vissza, hogy hosszú évtizedeken keresztül egy Krejtszki nevezetű szociáldemokratát de szociál tekintsen apa és, és örökös kapcsolvának. Tehát most nem lehet tudni, hogy mi lesz ebből. Kurz zseniális választási stratéga ragyogóan tud választásokat nyerni. Hát azt most meg kell nézni, hogy hogy fog kormányozni, és, és milyen tartalommal fog kormányozni. Ez egyelőre nem világos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 Vagy nem lehetett látni. Kurz ezt nagyon ügyesen megcsinálta, sőt, gyakorlatilag azzal, hogy, hogy, hogy őt megbuktatták, mert ugye elő, először ő nem maga bukott meg, hát ez, ez az érdekes. Ő kidobta a néppárt, vagy a az a t és, és azt mondta, hogy akkor most kormányzok tovább. És, és akkor jöttek a szociáldemokraták. Hát akkor az ellenzék összefogott, és Igen. kikényszerítettek egy, egy, egy bizalmatlansági indítványt. lett volt?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 általában ö, ö, biztonsági játékos. Tehát ennyi, ennyi ö, háttere van a névbölcsön dönt című. És mennyiben ö, született biztonsági játékosnak megfelelő döntés? Hát helyreállt, helyreállt a, a, az a világ, ahol itt ahol, ahol van Jó, De hogy hogyha a... összefog a kurz a Szabadság ott, ahogy látom, abból még nincsen ö, többsége, vagy az már elég? De, de, simán, hajaj, sőt, Sőt, persze. És ahhoz szól, Nagyobb az... többsége van, tehát a legnagyobb többsége nyilván megint egy nagy koalíciónak lenne, de hát az az, az mint modell már leszerepel. És ha helyreáll a, helyre a régi, tán... régi partnerség, arra hogyan fognak tekinteni a bölcs-osztrákok? Hmm. Bölcs hát nem tudom, ez az osztrák hogyan beküldünknek, de hát ez egy teljes öngyilkosság lenne az osztráis számára. Gondold meg! Nem, nem, nem, nem, nem, nem, a szabadságpárta van a szabadságpárta? A szabadságpárta? Hát, azt kell mondjam, hogy az osztrákok többsége sajnos erre szavazó. Mert azok, akik, akik nem, akik elmentek a... Hogy kihullott a, a férgese a maradék pedig akkor az alkalmas. Nem, hát azért azt, azt látni kell, hogy az nagyon nem változott meg a, az osztrák szavazóknak a, a beállítottsága. Ők, akik nem, a, akik korábbi SPÖ szavazók voltak, korábbi szélsőjobboldali szavazók voltak, azok most átmentek Ennyi történt. Tehát a két a szociáldemokraták gyakorlatilag, mit KL? Hát az utóbbi <gül> pár évtizede Ugyanazt, amit egyébként a, a, a néppártyak is. Csak, csak mondom, jött a Kurc, akinek, akinek ilyen zsenelés ötlete volt, egy gondold el, hogy volt egy nagy koalíció, amiben benne volt az ő pártja. És megjelent Kurc, ja és ő is, not a benne ő is annak a kormánynak a tagja volt. És közölt, hogy most valami egész új történik, ezzel le kell számolni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 tartalmilag nagyon markánsan különböznek a kurcféle elképzelésektől. A migrációs kérdésben és hát főleg ugye a klímakérdésben, a, a kurc azért nem habozik bármilyen pozíciót elfoglalni, ha az ha pillanatnyilag kifizetődőnek tűnik. Ki ezért dolog. mondom, hogy Igen? nehéz a kurcs jövendő kurzusát megállítani, mert el tudok képzelni egy olyan variáns, hogy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 Ez kurzba simán Menjünk el Ukrajnába, ez az egész Joe Biden fia, és ami az impeachment mögött van, az mi? Hát, szóval ez egy megint egy kicsit olyan... valójában ez... ez az egész Trump azért egyre inkább emlékeztet arra, mint hogyha ő az egészet azért csinálna, hogy utólag egy ilyen vége láthatatlan Netflix sorozat jöjjön létre az elnökségéből. Nem, azt hiszem, hogy itt van bizonyos párhuzama a, a, a Strache, ugye, aki az Ibiza videón szerepelt, és a, a Trump között. Tehát mindenketten azt hitték, hogy, hogy nekik mindent lesz. És azt is hiszi, a Trump még mindig azt hiszi, hogy mindent lesz, mert eddig, ut Utóbbi eddig még abban a helyzetben bevált. van, aki azt képzeli, hogy ebben nem történt változás. Igen, én azt gondolom, hogy primán bevált, és ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazokkal a twitterekkel, ugyanazokkal a... Hát az, hogy az a baj most már, hogy azért nem lehet mondani, hogy ugyanazokkal az emberekkel, mert már nincsenek emberek mögötte. Tehát, De emberek tehát, mindig vannak tudod, Gábor, az előzőket. Kinek iskolá lesz? Csak úgy. nem ugyanazok, igen, igen. igen. E, Nem lehet tudni, ez azért, azt nem hiszem egyébként, hogy, hogy, hogy lesz egy impeachment, tehát hogy tényleg a, hát, ki van zárva, vagy a, a republikánusok, mert is róluk van szó. A, a szenátusban igen megszavaznák, hogy menjen el. Egyébként ez soha nem de történet. Mennyire Nixon... de most megint ott tartunk, hát jó, sokkal rövidebb időt telt el. De vajon egy szenátust, egy amerikai uh, Egyesült Államokat mennyire rászkódhat meg egy ilyen történet? De ezek naív kérdések, de hát ma ilyen naív formát futok. Nem, ezt, ezt nehéz fölmérni. Öm, azt is nehéz fölmérni, hogy az Amerika mennyiben ugyanaz az Amerika még, mint amelyikben Nixonnak meg se várt egyébként az indítsmentet, hanem lemondott, mert, mert látszott, hogy, hogy olyan, olyan ö, jogi lépések történnek vele szemben, amiket nem tud kivédeni, Ó, csak e, mit kivédeni. E, e, e, nem tud Nem miközben maga a tudásom sokkal kevesebb, mint a tiéd, de azt el, hogy itt egyébként egy cinizmus van, vagy pedig valami más, mert ugye olyan van, hogy valaki kitart a másik mellett e, e, abból adódóan, hogy a státuszkó megőrzendő, és van olyan, aki tényleg bele...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 de most Gábor nem azok arról, a de ez nem olyan, mint hogy a föld a fák nem fölfelé nőlenek, hanem bele a földbe, tehát egy ilyen mértékben változik meg, tehát elnézés, hogy ilyen hülyeséget kérdezek, mert ez számosra mégis arról szólna, hogy hogy, hogy, hogy egész egyszerű nem ismerek rá arra a fára, ami addig fa volt, mert annyira megváltozott. Ez ez ez vagy ez rossz példa. Itt két, dolog, de nem itt két dolog van. Az egyik az Amerikai Társadalom, amelyik maga is megváltozott.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 ha, ha, ha odáig akkor megy a dolog, akkor mi a, a... a Pelózi célja, érdeke, hogy most mégis beállte még a történet mögé? Szerintem a Pelózi, úgy kicsit úgy, úgy abban a tipőbe járt, mint, mint az osztrák ellenzék, amikor nem tehette meg, hogy nem Aha. Aha. vonja meg, mert, mert egyszerűen hát, ha most ezt is lenyeli, akkor, akkor, akkor mi van? Ennyiben a strapp, <gül> stratégiája zseniális, tehát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 Milyen hideg vagyok, elnéző. akkor azt kell mondjam, hideg vagyok. Tehát úgy csinálok, az mintha nem különbség. Szina Írei Stúdió, ugye, ahogy ezt mondani szokták. E, igen, igyekszem, vagy igyekszem az lenni. A magyar ügyekben ez egy kicsit nehezebb, e, mert itt, itt, itt a, a magámi ember és a, és a újságíró az azért nem áll olyan messze egymást. Tehát azért valahol én is szabad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 és ráébresztene az embereket, hogy uraim, Jö, önök akkor a háborúval Hát kérdezem azt meg, hogy ez egy teljesen történelmetlen kérdés, hogy ez vajon szerinted ma mennyire téma abban a korosztályban, akik iskolába járnak, aki ahol a történelemtanárok én ennek a jelentőségét Nemes Gáborokként viselkednek? De nem úgy viselkednek valószínűleg.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 Tehát a klíma lesz majd az, ami besegít Lehet. neked abba, igen, igen, abban, abban, amiben te a holokausztról beszélsz. Igen. Tehát a, a, igen. a természet holokausztja váltja föl az emberek holokausztját. Igen, miközben a holokauszt azért szorítanám háttérben, mert ennél sokkal többről volt szó. mert, Értettem, mert azért értem, értem, Nagyon értem. sok millió, ugye gondold meg,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 Pedig ez a mai európai rendnek az alapja. Jövő hét. Köszönöm szépen. Oké, okay, visszállás. Nemes Gáborot hallottak. Néhány percig végig itt vagyok, addig lehet velem beszélni. 0614890999 és 0636771161, egy még néhány percig.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 061489099 és 063677161 először. 614890999 és 036771161 másodszor. Nulle hat egy senki többet pont fialajános gmail.com Ez itt a CIVI Rádió.